Kilencedik fejezet. Újra Eldorádóban. Megérkezésünk híre futó tűzként terjedt el a völgyben. Mindenki látni akart minket. A nép állandóan körülöttünk tolongott. Kagylókürtök jelezték az inkának, hogy palotája felé közeledünk. A tutaj gyorsan siklott velünk a kék vize. csónakok nyüzsögtek a hullámokon, de mindig idejében utat nyitottak a tutajoknak. Arra sem volt időnk, hogy levessük porlepte ruháinkat és tisztát öltsünk. Az inka rögtön fogadott bennünket. Ezúttal nem is próbálta leplezni izgatottságát. Mindent el kellett mondanunk, a legkisebb részletre is kíváncsi volt. Arca feszült figyelmet árult el, amíg a történteket végighallgatta. Amikor befejeztük előadásunkat, kezet nyújtott. Nagyszerű munkát végeztetek, és örülök, hogy bennetek nem csalódtam. Fernando gomez nagyon sajnálom, derék becsületes fiatal férfi volt. Emléke örökké élni fog Eldorádóban, és sohasem fogjuk elfelejteni, hogy életét áldozta érettünk. Sok-sok idő perget le az idő homok óráján. Hosszú boldog időket töltöttem el Larisszal. De mióta újra visszatértem Eldorádóba, mindinkább erőt vett rajtam a homvágy. Voltak esték, amikor alig bírtam magammal. Ilyenkor hosszan elnyúltam a vadbőrökkel akart heverőn, és Laris ölébe hajtott fejjel annyi szépség és gazdagság közepette is úgy éreztem, hogy szívem szakad meg elhagyott hazám iránt. Irigyeltem Sancho de várgást, aki láthatólag megszokta a környezetet, és teljesen beleélte magát új szerepébe. Egész kis gárdát képezett ki az indiánok között, akik éppen olyan jól bántak a muskétával, mint az íjjal. Egy napon az inka a palotájába hivatott. Tanuk nélkül fogadott és felszólított, hogy teljes őszinteséggel felelje kérdéseire. Hallom honvágy kínoz, szólt szívélyes mosolyjal. Ez igaz, vallottam be. Hosszan a szemembe nézett, de úgy hiszem inkább a lelkemben akart olvasni. És ha azt mondom neked, hogy elhagyhatod a birtokomat, mit tennél? Nem tudom, feleltem őszintén. Hosszú ideig csend volt. A fiatal uralkodó elgondolkodva méregetett tekintetével. – És ha Larisz is veled menne? – Bátran a szemében néztem. – Akkor azonnal indulnék. – Tudtam, mondta szomorúan. – Társaddal is beszéltem. – Ő szívesen itt marad, mert jól érzi magát. – Én is boldognak érzem magam itt. Nem tehetek róla, ha mégis visszakívánkozom hazámba. Bólintott. – Honvágyad ellen hiába küzdenek. Menj hát, de figyelmeztetlek, hogy Eldorádóban sohasem térhetsz többé vissza, sem egyedül, sem másokkal. Köszönöm jóságodat, nagy fejedelem, nem fogok visszajönni. És el tudod felejteni az utat, amely ide vezet? És mindent, amit itt fent és ott alant láttál? Ott alant? Ezekre a szavakra eszembe jutott mindaz, ami már annyiszor ezer kérdéssel égette agyamat. Eldorádó! Az arany. Igen, ott lent van eldorádó gazdagságának titka. A kimeríthetetlen titkos aranybánya. Ránéztem a fejedelemre még egyszer keményen, és úgy feleltem, mint aki esküt mond. El fogom felejteni. Az inka halványan elmosolyodott. Senkiben sem bízom meg úgy, mint benned. Tudom, hogy esküdet állni fogod akkor is, ha már messze leszel innen. Mikor akarsz indulni? A legközelebbi napokban, ha megengeded, feltéve, ha Larisz valóban velem jön. Ebben biztos vagyok, mondta az uralkodó. A kihallgatás ezzel befejeződött, és én siettem vissza a szép kerti házba. Laris szokatlanul sápat volt, de azért mosolygott, amikor néhány szóval elmondtam, mit beszéltünk az inkával. Láris hozzám lépett. Nem szólt semmit, csak vállamra hajtotta a fejét. Szorosan forrom magamhoz szorítottam. – Eljönnél velem Kastiliába? Fejét felemelte, úgy nézett rám, könnyein keresztül mosolyogva. – Követlek, merre vezessen az utad, mondta kedves hangján. Újra és újra karomba zártam, ő pedig lehunt szemmel adta át magát ölelésemnek. Az inka kék és piros csontokkal gazdagon kirakott szekrényként küldött nekünk. Értékes gyöngyök és smaragdláncok voltak benne, és sok súlyos aranylemez. Ha igaz, hogy a színes kövek és gyöngyök olyan értékesek hazádban, akkor ott gazdag emberek leszünk, mondta Laris. Este elbúcsúztam Sancho de várgáztól. Megindultan öleltük meg egymást. Nekem senki imp sincsen Spanyolországban, mondta a barátom, és így jobb, ha itt maradok, ahol szeretnek és megbecsülnek. Neked azonban minden jót kívánok az úthoz. Ha egyszer már a bárka fedélzetén vagy, akkor már könnyű dolgod lesz. Megragadtam kezét, és mélyen a szemébe néztem. Most még meggondolhatod, velem jöhetsz te is, ha akarsz. Itt maradok, mondta határozottan, és elfordult, hogy ne lássa marcát. Harmadnap hajnalban útnak indultunk, lovakkal és megfelelő podgyásszal. Maga az inka is megjelent búcsúztatásunkra. Sajnos nem adhatok embereket, akik elkísérhetnének benneteket a nagy vízesésig, mondta. Éppen ezért, kérlek, nagyon vigyázzatok az úton. Már ismerétek a veszélyeket, így elkerülhetitek azokat. És ne felejtsétek, amit mondtam. Bármennyire szeretlek is benneteket, mégis közölnöm kell veletek, hogy soha, de soha nem jöhettek többé vissza Eldorádóba. Nem én rendeltem ezt így, hanem magasabb hatalmak. Szívem összeszorult, de aztán megembereltem magam. Larisra néztem, és nyugodtan mondtam. Most már csak egy út van előttem jóságos fejedelem, az, amely hazán felé vezet. Bólintott. Legyen hát meg a kívánságod. Intett a szolgáknak. Vezessétek elő a lovakat! Az inka személyesen is meggyőződött arról, hogy jól elláttak-e minket élelemmel is, és ő maga akasztotta a vízzel telt tömlőket a nyereg mellé. Finom kezével megveregette lovamnyakát. Vigyázzatok az úton! Ha egyik kötök pihen, a másik őrködjék. A sivatag veszedelmes és alattomos. Könnyen homokviharba kerülhettek, és az ingovány is sok veszélyt rejt magában. Legyetek óvatosak és okosak. Béke veletek. Mélyen meghajoltam az uralkodó előtt, de ő megölelt és megcsókolta arcomat. Hasonlóképpen búcsúzott Lárisztól is. Hű barátomat is megöleltem utoljára, aztán követtük fákiás vezetőinket a föld alatti folyosóba. A vörös fénynél másodszor is láthattam a tömör sziklafalakat. Az imbolygó fény mögött mély szakadékok és árnyékok borongtak. Én mereven magam elé néztem, mert nem kutattam többé eldorádó titkát. A sárga fény varázsa semmivé lett előttem, amióta Láris oldalán a hazámba vezető útra léptem. Elhagytuk a titokzatos kopácsolás zajától hangos boltozatokat, gyorsan haladtunk célunk felé a keskeny folyosókon és a homályos lépcsőkön. Minden elmaradt mögöttünk. Már a nagy teremben voltunk, és előttünk lebegett a feneketlen vizesárok, amikor még egyszer visszanéztem. De csak a mögöttem torkolló fekete folyosót láttam, és körös körül a tömör falakat, amelyeket helyenként megkeményedett lávarétek borított. Néhol egy-egy rejtett hasadékból kékes füst szivárgott, nehéz kényszaggal telítette a levegőt. A talaj állandóan remegett a talpunk alatt. A lovak vadul kapkodták fejüket, alig tudtuk a nyugtalan állatokat megfékezni. A föld alatti dübörgés valóban elviselhetetlen volt ezúttal, mintha csak a ciklopok vasgolyói gördültek volna tova a hegygyomrában. Laris arca halásápat volt, vagy csak én láttam annak. A lovak szemét ezúttal bekötöttük, és így könnyen átvezettük a reszkető állatokat a keskeny padlón. A fákják eltorzuló lángja erős légvonatot jelzett. A kijárathoz közeledtünk. Forró leheletként csapott arcunkba a sivatag első üdvözlete. Végre kijutottunk a folyosóból a bozottal benőtt és sziklákkal körülvett tisztásra, ahol először táboroztunk. A keskeny vízesés azonban eltűnt. Helyette halvány füstcsíkszivárgott ki a szikla hasadékon. Kívül voltunk hát Eldorádó határán. Szíven mégis megdobant egy pillanatra, amit nyerekbe szálltam. Lariszt az egyik indián segítette lovára. Lóhátról már jól láthattam az síkságot, amint gőzölögve vörösen terült el a messzeségben, és szélei összeolvadtak a pirosan izzó égbolttal. Halálos csend volt, de csak néhány pillanatig, aztán ismét tompa moraj hallatszott a föld gyomrából. Úgy tűnt fel nekem, mintha a magas, sötét sziklalapok közelebb hajoltak volna egymáshoz. nyakára tettem a kezem. A szép állat egész testében remegett. Induljatok, mondta az egyik indián. Az idő sürget. Úgy gondoltam, hogy néhány perc már igazán nem számít, de nem akartam az indiánokkal vitába ereszkedni. Búcsúzó pillantáson még egyszer eldorádó kapuját kereste, de a szikla folyosó bejáratát elfötte a fekete sziklák és a sűrű bozót áttekinthetetlen tömege. – Béke veletek! – mondta az indián, és társával együtt mozdulatlan szoborrá elevedett. Sötéten csillogó szemükben néztem. – Mondjátok meg uratoknak, hogy mindig hálával és szeretettel fogunk rá és népére visszagondolni. Elindultunk. Amikor pár perc múlva visszanéztünk, az indiánok már eltűntek. Szemközt velünk ragyogó bíbor pompába öltöztek a felhők, de a nap sugarai még nem tudták a horizonton hullámzó párafüggönyt áttörni. Száraz meleg fúj délről, és sejtelmesen kavargatta a vörös homok mezőt. Larisra pillantottam, mosolyogva nézett rám, bár az arca még mindig nagyon sápat volt. Nébán lovagoltunk még egy darabig, aztán megálltunk. Kénytelenek voltunk megállni, mert a föld hirtelen megmozdult alatt. Ez a furcsa, félelmetes érzés csak néhány pillanatig tartott, aztán ijesztő dübörgés morajló végül a sivatagon. Lovain felágaskodtak. Mi volt ez? Riadtan néztünk hátra. A középső hegy csúcsról hatalmas lángoszlop emelkedett a magasba rohanókül a vinaróbaja hallatszott, majd tisztán láttuk, hogy vörös lávapatagok zúdulnak a hegymeredek sziklafalait. – A csillagjósok szava beteljesedett, – mondta Laris. – Meg volt írva, hogy hamarosan eljön a nap, amikor a sziklák és a tűz örökre vetemetik Eldorádó kapuját. Percekig tartott a kövek zolgása. Füst, gőz és por szállt az ég felé, és amikor végre kitisztult a levegő, ilyetten láttuk, hogy a hegy megváltoztatta alakját. Magas sziklafalak dőltek le, s helyettük formájú sziklák tornyosultak a magasba. Eldorádó kapuját eltüntette a földszínéről a tűzhányó fő avinája Némán lovagoltunk tovább, nem lett volna sok értelme a beszédnek. Láris fekete haja lovogott a szélben, de arca mozdulatlan volt és nyugodt, mint azok a bronz színű állarcok, amelyeket a régi templom homályában láttam. Utoljára visszanéztem a komor, titok teljes hegyekre, amint roppant őrszemként magasodtak fel világító fákjáikkal az ég volt felé. Eldorádó kapuja elsüllyedt a módban, és a jövő csak egy utat jelölt meg számunkra, azt, amely távoli hazámba vezetett. Megsarkantyúztuk lovainkat, és gyors vágtatni kezdtünk a remélt, boldog jövő felé.